Наскільки холодним був цей світ, як він йому не дався, як проскочив повз усі каси, як він пролетів, як я відчув, що вмирає. Він відчув, що замерзає. Стіни кімнати розчинились, він лежав серед безлюдної пустелі засніженої і відкритої до всіх вітрів. Подих крижаного вітру. Над ним безмежна чорна беззоряна порожнеча. Холод виламував йому кістки, коли його кістки від морозу тріскали, а в очах стало червоно від морозу. Яків побачив, як відшаровуються і облазить його сітківка ока, і як воголений нерву б'є потік сліпучого світла і такої самої сліпучої темряви. Першою по нього із темряви прийшла Ірена».